Подарунків не один, а два дзвінко виголосила тайфун Маруся транзисторний приймач океан і настільний електронний годинник. Разом з васею вони поставили на стіл перед дідом розпаковані приймач і годинник великий, фігурний, з золотими стрілками на синьому циферблаті. Ну нащо? Ну нащо? Отже. розгублено озирався на всі боки дід. Може, справді, годинник вам не дуже і потрібний, трохи ніякого сказав голова. Усе життя своє прожив Іван Іванович, може, і без годинника. Прокидався разом із сонцем, а точніше в досвіта, раніше за світло наше, і ставав до праці. І кожну мить, кожну хвилину свого життя віддавав землі, віддавав людям, не проживав часу даремно. То хай наш подарунок Годинник цей буде, так би мовити, символічним, щоб ви знали Івана Івановичу, що ми цінуємо і шануємо хвилини, години, дні й роки вашого трудового життя, відданого народові, і ніколи їх не забудемо. Усі за столом зааплодували. А хлопці наші значуще ще Такими знайомими були для них ті слова. Наче то говорив не новий голова колгоспу Максим Богданович Танасієнко, а мить Миттєвич, володар часу, з їхніх чарівних снів. А голова тим часом вів далі. І ще, дорогі товариші, влаштували ми наше сьогоднішнє свято саме тут ще з однією метою – привернути вашу увагу до цього занедбалого кутка нашого села. Давно вже час спорядкувати його. Були пропозиції знести ці полишені людьми хати, цей гай, і розширити за їхній рахунок посівні площі. Та ми тут порадились і подумали, а може краще влаштувати на цьому місці бджолоферму, вуликів так на двісті триста. Такі ж умови для бджіл, такий гай липовий. А ще як цей клин гречкою засіяти, буде в нас мед і липовий, і гречаний. Ну як ви вважаєте, товариші?» Присутні схвильовано загули. «Значить, не заперечуєте?» – усміхнувся голова. «Отже?» – обвів поглядом стіл, шукаючи когось очима. «До речі, ідея створити тут бджолоферму належить нашому новому агрономові» який, щеправда, не приступив до роботи, але вже, як бачите, працює. «Сергію Петровичу, покажіться людям!» Турист Сергій, який сидів поряд з клавою, навскоси від хлопців, підвівся, ніяку від стількох очей, спрямованих на нього. «Сергій Петрович Гончаренко», – сказав голова, – «у цьому році закінчив Київську сільськогосподарську академію», і одержав призначення в наш колгосп. Між іншим, через кілька днів у нього весілля. Він одружується з онукою нашого Івана Івановича Коцюби, Галею, яка повертається в рідне село і працюватиме в медпункті. От, за столом так і ахнули. «А що б тебе, муха, вбрикнула, артист!» пробурмотів усміхаючись дід Коцюба. «Пробачте, Івана Івановичу, що він вам одразу не відкрився!» – голова теж усміхнувся. «Він і мені тільки оце сьогодні сказав. Хотів, каже, об'єктивну обстановку розвідати. Пробачимо йому, га, товариші!» За столом загаласували, закричали, засміялися. «Не знаю, друзі мої, чи можна почервоніти більше, ніж почервоніла красуня Клава, але сльози на очах у неї виступили». А обличчя було такого кольору, що червоні помідори на столі відчували себе майже зеленими. Хлопці ж наші реготали так, що під ними лавка вгиналася. Вони були дуже задоволені.